CRIZA Capitolul 11 PLOAIA TÂRZIE De la intrarea păcatului în lume, a fost vreodată o perioadă de timp când Dumnezeu n-a lucrat prin Duhul Sfânt? Geneza 6,3 Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne porurea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Isaia 63 cu 10 și 11 Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrășma și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche ale lui Moise și a zis, Unde este acela care i-a scos din mare, cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? De la început, Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt a fost de a împărtăși din generație în generație iubire inimilor omenești, căci iubirea este principiul de viață al frățietății. În timpul perioadei patriarhale, influența Duhului Sfânt a fost manifestată într-o măsură semnificativă, dar niciodată în toată plinătatea ei. Ce fenomen al naturii Folosește Domnul ca să ilustreze lucrarea Duhului Sfânt. Zaharia 10 cu 1 Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerile și vă trimite o ploaie belșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Osea 6 cu 3 Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca și... Va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care ude pământul. Eu, el 2 cu 28. După aceea, voi turna duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii. El va face să cadă peste tine ploaie, ploaie timpurie și târzie. Domnul se folosește de aceste lucrări ale naturii ca să reprezinte lucrarea Duhului Sfânt. Care este lucrarea ploii timpurii care în Palestina cade spre sfârșitul lui octombrie sau în noiembrie? În Orient, ploaia timpurie cade în timpul semanatului. Ea este necesară pentru ca sămânța să germineze. Sub influența averselor de ploaie binefăcătoare, lăstarul plăpând iese la iveală. Care este lucrarea ploiei târzii, care în Palestina cade în martie sau la începutul lui aprilie? Ploaia târzie, căzând, aproape de încheierea sezonului, ajută la coacerea lanului și îl pregătește pentru recoltat. Cum reprezintă ploaia timpurie lucrarea Duhului Sfânt în inima fiecăruia? Așa după cum rouă și ploaia sunt date prima dată să facă sămânța, să germineze, iar apoi să ajute cultura să crească, tot la fel Duhul Sfânt este dat cu scopul de a duce mai departe, de la o treaptă la alta, procesul creșterii spirituale. În niciun stadiu din experiența noastră nu ne putem dispensa de ajutorul a ceea ce ne face pe noi în stare să facem primul început. Binecuvântările primite sub ploaia timpurie sunt necesare până la sfârșit. Cum reprezintă ploaia târzie lucrarea Duhului Sfânt cu persoane individuale? Coacerea anului reprezintă desăvârșirea lucrării Harului Lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea Duhului Sfânt, imaginea morală a Lui Dumnezeu face să fie desăvârșită în caracter. Noi trebuie să fim transformați pe deplin în asemănarea noastră cu Hristos. Duhul Sfânt caută să rămână în fiecare suflet. Dacă El este primit ca un oaspete onorat, aceia care îl primesc vor fi desăvârșiți pe deplin în Hristos. Lucrarea bună începută va fi terminată, gândurile sfinte, acțiunile cerești și afecțiunile, Acțiunile asemănătoare cu ale Lui Hristos vor lua locul gândurilor necurate, sentimentelor perverse și faptelor de rebeliune. Când cerem de la Dumnezeu Duhul Sfânt, El va produce în noi blândețe, umilință și o conștientă dependență de Dumnezeu, în vederea desăvârșirii de pline pe care o va aduce ploaia târzie. Care sunt unele din ocaziile pe care le folosește Domnul pentru a trimite Duhul Său poporului Său? Adunările bisericei, cum ar fi adunările anuale de redeșteptare, adunările din biserica noastră locală și toate ocaziile unde se face o lucrare personală pentru suflet, acestea sunt ocazii rânduite de Dumnezeu pentru a da ploaie, în timpurie și târzie. Pot persoane individuale să aibă ploaia Duhului Sfânt în viața lor personală? Chiar dacă cei mai mulți dintre cei apropiați ai lor n-ar primi această binecuvântare? Geneza 5 cu 24 Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Caracterul evlavios al acestui profet, Enoch, reprezintă starea de sfințire care trebuie obținută de aceia care vor fi răscumpărați de pe pământ în timpul celei de-a doua venire a lui Hristos. Există creștini ca Enoch în zilele noastre. Cum reprezintă ploaia timpurie lucrarea Duhului Sfânt pentru întreaga biserică creștină ca tot? Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii și rezultatul a fost glorios. Până la sfârșitul timpului, prezența Duhului Sfânt va rămâne cu biserica adevărată. Pământ, păcatul care a fost acumulat timp de secole ar putea fi restrâns și se va putea rezista numai prin puterea Duhului Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii care va veni nu cu mai puțină forță, ci în plinătatea puterii divine. Ce pregătire în inimă și în viață au făcut apostolii, făcând posibilă primirea ploiei timpurii în biserică? Ei nu așteptat în neactivitate. Raportul biblic spune că ei erau în continuu în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Luca 24, cu 53 ei și-au umilit inimile în adevărată pocăință și și-au mărturisit credința lor. Ucenicii s-au rugat cu stăruință pentru a fi pregătiți să întâmpine oamenii în ocaziile și ocupațiile zilnice și să poată să le vorbească cuvinte pe care să-i o conducă la Hristos. Punând la o parte diferențele, toate dorințele de supremație sau întâietate, ei au ajuns apropiați unul de altul. În unitatea creștină. Numai după ce ucenicii au ajuns la perfectă unitate, când ei nu se mai luptau după locul cel mai de fronte, Duhul Sfânt a fost revărsat. Ei simțeau din greu povara pentru salvarea sufletelor. Cum a afectat ploaia timpurie spiritualitatea membrilor bisericii? Sub influența Duhului Sfânt, cuvinte de căință și mărturisire se amestecau cu cântări de laudă pentru păcatele iertate. Aceia care la Rusalii au fost înzestrați cu putere de sus, nu au fost din acel moment înainte scutiți de ispite și încercări. Era necesar ca ei să se străduiască cu toată puterea dată de Dumnezeu ca să atingă măsura staturii de bărbați și femei în Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi provizii de har, pentru ca să se ridice sus și mai sus spre desăvârșire. Sub lucrarea Duhului Sfânt, chiar și cel mai slab dintre ei, prin exercitarea credinței în Dumnezeu, a învățat să folosească puterile încredințate lui și să devină sfințit, curățit de imperfecțiuni morale și înnobilat, când în umilință s-au supus influenței modelatoare a Duhului. Sfânt, ei au primit plinătatea dunezeirii și au fost modelați după asemănarea divină. Cum a afectat ploaia timpurie puterea lor de a mărturisi adevărul altora? Ce a urmat, săbia duhului proaspăt ascuțită prin puterea dobândită în focul cerului, își croia drum prin necredință. Mii de oameni au fost convertiți într-o zi. Duhul Sfânt i-a făcut în stare să vorbească curgător în limbi, cu care ei nu erau până atunci obișnuiți. Inimile lor au fost atât de mult încărcate de iubire și sacrificiu de sine, încât le-a dat forța spirituală să meargă până la marginile pământului, mărturisind despre puterea lui Hristos. Apariția focului reprezintă zelul aprins cu care apostolii aveau să lucreze, și puterea care avea să însoțească lucrarea lor. Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în ziua Cinzecimii? Veștile minunate ale unui mântuitor înviat erau purtate spre cele mai îndepărtate părți ale lumii locuite. Biserica a văzut convertiți venind pentru ea în număr mare din toate direcțiile cei care căzuseră de la credință erau reconvertiți. Ambiția credincioșilor era să manifeste în viața lor asemănarea caracterului lui Hristos și să lucreze pentru extinderea împărăției sale. A retras Domnul Duhul Sfânt după Rusalii? Domnul n-a închis rezervorul cerului după revarsarea Duhului Sfânt asupra ucenicilor. Dacă noi nu avem puterea sa... Aceasta este datorită letargiei noastre spirituale, indiferenței și nepăsării noastre, să ieșim din această formalitate și din această moarte spirituală. Cum reprezintă ploaia târzie lucrarea Duhului Sfânt pentru întreaga biserică creștină ca tot? În timpul sfârșitului, când lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se va închide, Eforturi serioase puse la lucru de către credincioși consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de semne speciale ale Harului Divin. Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mai mică manifestare a puterii Dumnezeu decât a marcat începutul ei. Profețiile care s-au împlinit în reversarea ploii timpurii la începutul propovăduirii Evangheliei se vor împlini din nou în revărsarea ploii târzii la încheierea ei. Acestea sunt timpurile de înviorare spre care Apostolul Petru privea când a spus Pocoiți-vă deci și căiți-vă pentru ca păcatele voastre să fie înlăturate când timpurile de înviorare vor veni de la prezența Domnului și El va trimite pe Isus. Lucrarea va fi asemănătoare cu cea a zilei de la Rusalii. Reversarea Duhului Sfânt în zilele de apostolilor a fost ploaia timpurie și glorios a fost rezultatul. Dar ploaia târzie va fi mai abundentă. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru poporul său din timpul acela este tot atât de important și încă și mai important ca el să facă pentru poporul lui astăzi. Tot ce apostoli au făcut trebuie să facă fiecare membru al bisericii astăzi. Și noi trebuie cu atât mai mult să lucrăm cu mai mare zel, să fim însoțiți într-o mai mare măsură de Duhul Sfânt, cu cât creșterea nelegiuirii cere o mai hotărâtă chemare la pocăință. Cum va afecta ploaia târzie spiritualitatea și îmbunătățirea caracterului membrilor bisericii? Ploaia târzie, maturizarea sau coacerea recoltei pământului reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea fiului omului. Dar dacă ploaia timpurie n-a căzut, nu va exista viață, firul verde nu va răsări. Dacă ploile timpurii nu și-au făcut lucrarea lor, ploaia târzie nu poate aduce sămânța la perfecțiune. Aproape de terminarea secerei și pământul este făgăduit o revărsare specială de har pentru a pregăti Biserica pentru venirea fiului omului. Această revărsare a Duhului Sfânt este semănată cu căderea ploii târzii. Ploia târzii este aceea care îi reînviorează și îi întărește pentru a trece prin timpul de strâmtorare. Ei vor primi ploaia târzie, reînviorarea de la fața Domnului și vor fi pregătiți pentru ceasul strâmbtărorii din fața lor. În acel timp, ploaia târzie sau reînviorarea de la fața Domnului va veni ca să dea tărie vocii puternice a Angerului al treilea lea și să pregătească sfinții ca să poată sta în picioare în perioada când ultimele șapte plăgi vor fi revărsate. Înainte ca judecățile finale ale lui Dumnezeu să cadă, în rândurile poporului lui Dumnezeu va fi o asemenea reînviere a Evlaviei de la început, așa cum n-a mai fost văzută din zilele apostolilor. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor săi. Cum va afecta ploaia târzie biserica în ce privește puterea ei în mărturisirea adevărului? Sub efectul ploii târzii, invențiile oamenilor și mașinăriile lor la anumite intervale vor fi înlăturate. Granițele autorității omenești vor fi ca trestii frânte, iar Duhul Sfânt va vorbi prin agenții omenești plini de însuflețire și cu putere convingătoare. Niciunul nu va urmări dacă în vorbirea lor frazele sunt bine aranjate, dacă gramatica este fără greșeală. Apa vieții va curge prin canalele lui Dumnezeu. Ei vor procama adevărul prin puterea Spiritului Sfânt. Mulțimi de oameni vor accepta credința și se vor alătura armatelor Domnului. În timpul Marii Strigări, piserica ajutată de intervenții providențiale ale Domnului ei înălțat, va răspândi cunoștința, mântuirii atât de abundent, încât lumina va fi transmisă oricărui oraș mare și mic. Pământul va fi umplut de cunoștința mântuirii. Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele lor strălucind de sfântă consacrare, vor alerga din loc în loc ca să proclame solia din ceruri. Prin mii de voci, avertizarea va fi dată pe tot pământul. Minuni vor fi săvârșite, bolnavii vor fi vindecați, semne și minuni vor osoții pe credincioși. Va veni ploaia târzie după ce poporul lui Dumnezeu a fost sigilat sau înainte ca sigilarea să fie terminată? Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului lui Dumnezeu terminată, noi vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Va veni ploaia târzie înainte sau după încheierea timpului de probă? Începutul timpului de strâmbtorare menționat aici, nu se referă la timpul când plăgile vor începe să fie revărsate, ci la o scurtă perioadă, chiar înainte ca ele să fie revărsate, în timp ce Hristos este încă în sanctuar. În acea vreme, în timp ce lucrarea mântuirii se încheie, pe pământ va veni strâmtorare și națiunile vor fi înfuriate, totuși ținute în frâu, pentru ca să nu împiedice lucrarea îngerului al treilea. În timpul acela... Ploaia târzie sau înviorarea de la fața Domnului va veni ca să dea putere strigătului îngerului al treilea și să pregătească sfinții, ca să reziste în perioada când ultimele șapte plăci vor fi revărsate. Toți membrii bisericii noastre vor primi puterea Duhului Sfânt? Sperăm să vedem întreaga biserică reînviorată? Timpul acela niciodată nu va veni. Există persoane în biserică care nu sunt convertite și care nu se vor uni în rugăciune stăruitoare și plină de putere de sus. Trebuie să ne apucăm de lucru în mod individual, trebuie să ne rugăm mai mult și să vorbim mai puțin. Aceia care nu fac efort hotărât, ci doar așteaptă Duhul Sfânt să-i împingă la acțiune, vor pieri în întunecime. Nu trebuie să stăm ne făcând nimic în lucrarea lui Dumnezeu. Numai aceia care trăiesc potrivit cu lumina pe care o au, vor primi lumina mai mare. Dacă nu progresăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine active, nu vom recunoaște manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie. Ea ar putea să cadă asupra inimilor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne și nici nu o vom primi. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de reînviorare și ploaia târzie pentru a-i face în stare asta în picioare în ziua Domnului și a putea trăi în prezența Lui. A, ah, cât de mulți am văzut în timpul de strâmtorare fără niciun adăpost! Ei neglijaseră pregătirea necesară, așadar nu au putut primi reînviorarea pe care toți trebuie să o aibă pentru a-i face corespunzător de a rămâne în viață în fața unui Dumnezeu Sfânt. Ce pregătire a inimii și a vieții trebuie să facem noi pentru ca să fim pregătiți pentru revărsarea specială a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Să înălțăm rugăciuni stăruitoare. Noi trebuie să ne rugăm tot atât de stăruitor pentru coborarea Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în ziua de Rusalii. Dacă ei au avut nevoie de ea în acel timp, noi avem mult mai multă nevoie de ea astăzi. Fără ajutorul Duhului Sfânt, eforturile noastre în a prezenta adevărul divin vor fi în zadar. O reînviere adevăratei vlavii printre noi este cea mai mare și cea mai urgentă din toate nevoile noastre. Dobândirea acesteia trebuie să fie lucrarea noastră principală trebuie să se facă eforturi serioase pentru a obține binecuvântarea Domnului. Nu pentru că Dumnezeu nu este doritor să lase binecuvântarea Sa asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o primim. Tatăl nostru ceresc este mult mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt a celora care îl roagă, decât sunt părinții pământești doritori să dea daruri bune copiilor lor. Dar... Este lucrarea noastră prin mărturisirea păcatelor, umilință, pocăință și rugăciun stăruitoare să împlinim condițiile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru realizarea făgăduinței cu privire la binecuvântarea sa. Ne putem aștepta la înviorarea de la fața sa numai ca răspuns la rugăciune. Noi am putea poseda o oarecare măsură a Duhului lui Dumnezeu, dar prin rugăciune și credință trebuie să căutăm continuu o mai mare măsură de spirit. Niciodată nu trebuie să înceteze eforturile noastre. Dacă nu progresăm în viața spirituală, dacă nu ajungem la o stare corespunzătoare de a primi ploaia timpurie și ploaia târzie, vom pierde sufletele noastre, iar vina va fi a noastră. Măsura Duhului Sfânt pe care noi o primim va fi proporțională cu măsura dorinței noastre și a credinței exercitate pentru ea și de la folosirea luminii și a cunoștinței ce ni se va da. Nouă ni se va încredința Duhul Sfânt în raport cu capacitatea noastră de a-L primi și abilitatea noastră de a împărtăși din puterea Lui și altora. Să curățim Templul Sufletului de orice întinăciune. Domnul să ajute poporul Său să curețe Templul Sufletului de orice întinăciune și să mențină o asemenea strânsă legătură cu El, pentru ca ei să fie partaș ai ploii târzii atunci când ea va fi revărsată. Niciunul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o pată sau o mânjitură pe ele. Nouă ni s-a lăsat lucrarea de a remedia defectele din caracterul nostru, să curățim templul sufletului nostru de orice necurăție. Apoi, ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în ziua de Rusalii. Ploaia târzie va veni și binecvântarele Domnului vor umple orice suflet care este curățit de orice întinăciune. Este lucrarea noastră astăzi de a preda sufletele noastre lui Hristos ca să fim pregătiți pentru timpul de reînviorare de la fața Domnului. Pregătiți pentru botezul Duhului Sfânt. Mi s-a arătat că dacă poporul lui Dumnezeu nu face eforturi, ce așteaptă ca reînviorarea să vină asupra lor, și să îndepărteze păcatele, să îndrepte greșelile, dacă ei se bazează pe aceasta ca să-i curețe de întinăciunile cărni și duhului și să-i facă corespunzător pentru a se angaja în marea strigare a angelului al treilea, ei vor fi găsiți prea ușor. Reînviorarea sau puterea lui Dumnezeu va veni numai asupra acelora care s-au pregătit pentru ea, făcând lucrarea pe care Dumnezeu le-a poruncit-o și anume, curățindu-se de toate întinăciunile cărnii și Duhului, desăvârșind sfințirea în frica de Dumnezeu. Domnul să ajute poporul său să curățească templul sfretului de orice întinăciune și să mențină o asemenea strânsă legătură cu el, pentru ca ei să fie părtași ai ploii târzii când ea va fi revărsată. Nu este nimic de care satana se teme atât de mult ca de faptul că poporul lui va curăți calea prin îndepărtarea oricărei piedici, în așa fel încât Domnul să poată revărsa Duhul său asupra bisericii sale toropite. Fiecare ispită, fiecare influență împotrivitoare, fie că e vizibilă sau secretă, poate fi cu succes biruită, nu prin tărie sau putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Aceia care cresc în orice privință, care rezistă oricărei încercări și biruiesc, coste aceasta oricât ar costa, au aplicat în experiența vieții lor sfatul martorului credincios, vor primi ploaia târzie și astfel vor fi pregătiți pentru înălțarea la cer. Să dăm la o parte toate neînțelegerile și certurile creștinii să înlăture toate neînțelegerile și să se predea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor pierduți. Să ceară în credință binecuvântarea făgăduită și ea va veni. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost făgăduită și ploaia timpurie și a fost glorios rezultatul. Dar ploaia târzie va fi și mai abundentă. Când noi aducem inimile noastre în uniune cu Hristos și viețile noastre în armonie cu lucrarea sa, Spiritul Sfânt care a coborât în ziua de Rusalii va coborâ asupra noastră. Să obținem biruință asupra fiecărui cuvânt rău și fiecărui fapte rele. Am văzut că niciunul nu se poate împărtăși de renviorare. Dacă nu au obținut biruința asupra oricărei inclinații rele, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și asupra oricărui cuvânt rău sau acțiuni rele, noi trebuie deci să venim din ce în ce mai aproape de Domnul și să urmărim cu seriozitate acea pregătire necesară, care să ne facă în stare să stăm în picioare, în luptă, în ziua Domnului. Să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Când noi, ca popora lui Dumnezeu, vom înțelege care este semnificația pentru noi a acestei cărți, Apocalipsa, se va vedea printre noi o mare reînviorare. Să devenim lucrători activi în slujba lui Hristos. Marea revărsare a Duhului lui Dumnezeu, care luminează tot pământul cu slava lui, nu va veni până când noi nu avem un popor luminat care știe din experiență personală ce însemnează a fi lucrător împreună cu Dumnezeu. Când noi avem o consacrare deplină cu toată inima în serviciul lui Hristos, Dumnezeu va recunoaște aceasta printre o revărsare fără măsură a Spiritului Sfânt. Dar aceasta nu se va întâmpla atâta timp cât cea mai mare parte din biserică nu sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Când bisericile devin biserici vii, lucrătoare, Spiritul Sfânt va fi dat ca răspuns la cererea lor sinceră. Atunci, ferestrele cerului vor fi deschise pentru căderile bogate ale ploii târzii. Când reproșul indolenței și leneviei vor fi înlăturate din biserică, Spiritul Domnului va fi manifestat din abundență. Puterea divină va fi descoperită. Biserica va vedea lucrarea providențială a Domnului Oștirilor. Lumina adevărului va străluci în raze clare, în raze puternice și ca și în zilele apostolilor, multe suflete se vor întoarce de la ignoranță și lucruri false la adevăr. Pământul va fi luminat de slava Domnului. Când noi facem partea noastră, ce va face Dumnezeu? Când drumul este pregătit pentru Spiritul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni. Satana nu poate împiedica o ploaie de binecuvântare de a cădea asupra poporului Dumnezeu, așa după cum nu poate închide ferestrele cerului pentru ca ploaia să nu cadă asupra pământului. Răspunsul poate veni cu o viteză neașteptată și cu o putere covârșitoare, sau ar putea întârzia zile și săptămâni și credința noastră să fie încercată. Dar Dumnezeu știe când și cum să răspundă rugăciunii noastre, Partea pe care noi o avem de făcut este să ne conectăm cu canalul divin. Dumnezeu va face partea sa de lucru. Credincios este cel ce a făgăduit. Problema mare și importantă pentru noi este să fim cu o inimă și un gând, dând la o parte toată invidia și răutatea. Și ca niște petiționarul umiliți, cerând cu stăruință, să vegem și să așteptăm. Isus, răscumpărătorul și conducătorul nostru, este gata să facă pentru noi ceea ce a făcut pentru cei care se rugau și vegheau în ziua de Rusalii.